وَالْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدًا كَمْ ذَنَوْا خَعَ لَوَ مَيُقِمِي الْقُرْآنَ نَا مَخِي نَا مَخِي نَا مَخِي شِمُكُمْ كِتَابِ رَغَسْتَ دَلَقْرَتَ نَا نَا نَا نَا نَا نَا وَالْبَلُنَيْنُسْخَةِ كَمَا اغانی <Augustus> صرف منظومت اغانی صرف دن دینا دا کردی منظومت اغانی صرف دینا چاپ کردی دینا نستاس اغانی صرف اغانی صرف دینا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ وَأَجْرِ عَلَيْهِ دینا خول نسخہ چکم دا نسخہ کیوں کتا لغی اکی دی عبیات آیاتی الزہری دا دا سیده وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ وَأَجْرِ عَلَيْهِ فِي اِقَامَتِنَا اِعْرَابَ آیاتِهِ الزُّهْرِ دا, دا, دا سیده ها او بم نسخہی خواق دا سی موزون ندد مانا پہ نو اقامتنا اعراب آیات الزهری اعراب د آیاتونو د قرآن الزهری زهر جمع د اظهر دا سپین صفار رنگ چپڑا کوي نو د آیاتونو د قران کریمم دا سيدي چې لګپڑا کوي په اعتبار د سارا معنا سرا او په اعتبار د جمال او د کمال سرا دا ور بیا ومن يقم القرآن كالقدح فليكن نوى مطيعا لامر الله في السر والجهر بدي سيرنكي ناظم رحمه الله اشارى كيدي خبره تا جسو قرآن او داغي اقامت د دا حروفکې حروف سی حروف اداکې مزیدارې طریقې سره نو د حروفو سره سره اقامت د حدود پکار ده قران چې کوم خبر کې معنا پاګې عمل پکار ده د الله او د پیغمبر تابعداری پکار ده نو چې حروف او حدود دواړه دې ټیک شي د منافقانو په شان چې اقامت په حروفه کې حدود او خیال نه ساتي د قران احکاماتو ومن يقيم القران او هرغسوك چې قائم وي قران کریم لرا درستوي قران کریم لرا کل قدح پشاند غشي تک څنګه چې اوسړ غشي ولي او خپل منځري مقصود ترسی خپل هدف ترسی نسوک چې قران کریم په داسې طريقو باندې درستي نفل يكن مطيعا لامر الله شديده تابیدار د پاره د حکومدار الله <سؤال> فسر والجهري پپټاو پر سر ګندا انا په هر حالت کې ده دي حروفم سیدا کوي او داږي په مقتضا دي عملم کوي العلم اخي ان الفصاحه زينت تلاوه طالن ادمن الدرس للذکری على خبردار اعلم بو هش اخی ای زمارورا ان الفصاحه تجی بشک فصاحه بقران کریم فصاحته وای پخایست طریق چکم موافقت د عربی سره قران لوستل دت فصاحت دیتووی چه هر حرف تقبل حق او مستحق ورکی صفت لازم و صفت عارض آداغی دقبل مخرج صحیحن عداشی دیتووی لکی گی حرف فصیح پوشا ایرورا چه بیشکا فصاحت زینات تلاوت تالیم خایستکڑ دے تلاوت دقاری تلاوت تعلیم تعلیم چاہتا میرے کی کسوک چی قرآن لولی قاری ہا استکڑ دے تلاوت ده قاری, قاری سے ادمانت درس لیل ذکری ادمانت درس لیل ذکری چی اغا ہمیشہ تلاوت کوي لیل د دی قرآن کریم ادمانت تلاوت لیل ماناکل چې او سره همیشه د پاره تلاوت کوي او وصاحت سره کوي نو د د فصاحته او همیشه والده تلاوت جمال پیدا کوي په کریم کې خون پیدا کوي نو سو خبر یو کې یو دات وچ قران په فصاحت سره لولې دویم د همه همیشه زکا کده پریخو نو ده امام ابن الجزری قول ده چو لیس بینه و بین ترکیه اللہ ریاض تم رئیم حدیث ده دا ابو داود و بخاری کی راضی برراہ ابن عاظب رضی اللہ عنہو نا روایت دے چه ده اللہ پیغمبر فرمائی لی دی زیین القرآن بی از خلا کوئی پا دی حدیث کی قلب دے قلب دا مطلب و یہ سر کدا حدیث دا سی دے چې زیینو الاسوات بالقرآن خدا خبر سینا لے ہم شان غشان حدیث دے چھ زیینو القرآن بی اسوات کم خائستا کئی قرآن کریم پاقبلو خائستاو خائستاو آوازنو سرا آواز اللہ خائستا کی گی چھ الفاظ سیوی تیچے نشوی لے حرف دبل حرف نه جدا کول نشینو کلا ده په کی आवाज کو ظلماتم بعدها فوق بعد بیا چې نوې خو کړې आवाज وتی به تر وې ادمان الدرس للذکر حدیث کی رازی ملم يتغنب القرانه فليس مما ابن ماجه حدیث ده چا چی په کریم د دې په تلاوت باندې आवाज خاصتنو کو الیسه ملنا یو معنی ده الیسه ده الله پیغمبري زمنګ نه نه له معنی چې په قران باندې आवाज خاصتنې کینو پس خاصته کې قران نه پس خو بیا ټول څه شي دي داسې یو کتاب هوนิشتا چې هغه د قران کریم د تلاوت په طرز ولستې شي او بل بلد داس حق کتاب ویژه قران په شان دی نشته اما ذا بعد الحق الا الضلال احاديث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خو د قران د تلاوت په طرز لستهب نشي دغه یو کتاب ده چدا دا له له او مستحب دي چې یو سره قران خایسته کی خو غواز نمخ کی تجوید پس دا غي نبي اخو غواز ها بله زالیا <سؤال> واز ډېر خو تجوید نه کین نو بیا هغه څخه ګټه وګي اذان لګاله مصیبت ده نه اول خدانات نه مخ کې تلاوت نه دی پکاره هه نا ټول جنازې تلاوت د تلاوت کدی د بارګي شې ده او سواب د بارنو خیر ده کدی د بارګي چې مړای په شیر لصفا کوي د دې وجه نه سره چيلي سپیکر سمای کنا دا بدا نه وایي الحمدلله الکا وا دردي الحمدلله دا قران مزه سپیکر سره سموله دا پارا دیونه سپیکر سم کا پکې شوور نه میرو نه وایا ته چا صفه توکا څنګه څنګه پس دا غېنه قران شروع وکړه هدا قران مزین کول خایست کوول د عبادت ته ها خود خاصته आवाज نمخ کې مې درتاول نو وې چې تجويده تجويد دي نه کړې نو आवाज بنه خاصته کې ها به مې درتا وې چې بیا بدر څه خراب شي ځکه چې आवाज خاصته نه نور به غلط کې نو تلاوت کې आवाज خاصته کول مطلوب دي او ادمان هم پکې مطلوب دي هميشه لستل ہمیشہ یو حرف لستو سراخر مغلتیوزی اذا ما تلتا لی ارق لسانہو و اذهب بالعدمان عنہو اذا صدری اذا ما تلتا نو کلا چللی لستن کدا قرآن اے, اے, اے اذا پس شيء ما راشد <سیح> ما زیاتی <سیح> ها دته ما زیاده وای کدا لشی وای خدها فائده ما بعد اذا زائده نو نقصان به نپریو زی ها دغه اهل بلاغت والا کار د چغی ته بیاسر او باسی د دې لم او مقصد ذکر کای در درته صرف سکای اگر توج بس داسه شه دا زائد لفظ ده اي نو تر کار نه ځای دوله راغله ده هغه به د بلاغت کار ده اغم په کریم کریم احادیث فلتا نه ارا ما تلتا دی ارق لسانه و اذهب بالادمان عنه اذ الصدر <سؤال> کل <سؤال> چلولی <سؤال> <سؤال> قاری لولی قرآن لولی قرآن لولی قرآن قل سارهو نو نرمشی دا جب دا, دا, دا پارا دا تلاوت د قرآن کریم کسرت تلاوت کی دا جب مش کی ہمیشہ دا پارا لگیا د خپل حروف سمی بس دا جب نرمشی نفت تصویر القراءتو عنده ملکہ دا قراءت د دا, دا, دا پارا یو ملکو گرزی د تلاوت واګه د په لاس کشي کوم ځای چې وقف کوي درې دی شي کوم ځای حرف غټي غټول شي باریکي مد کوي او نہ کوي اخفاء کوي ځکه چې ډېر زیات وسو کو تلاوت یې وکړو د تده سوچ او د فکر ضرورت نه دی بعد خلک کوئی قاری به سمه نه کوي وی فقیلی کلی اولی نکی و تقاری پسی مزکا نکی وی ټول تول سوچ تلاوت لی اغا مانا لی سوچ نی او استاسو گنتی جد تجوید پستر کو نیگتر یا سوکادا اوی جا میل مقیشا نا غب بیار تول سوچ دی لی یا اللہ ما می غلط ہے ما تو خلق مولا وی اغا پسی خلوی خلق و لار یا اللہ چی غلط نشم یا اللہ نولی پکی دا سی بولی چید اغ نو دقا کس چکم ده ده مزل مزلم اقی کول ندی پا کاریوی تلاوات غلط بل ده بل ټول سوچ دی را چې غلط نشم اوائی طول غلط کب خوابار اون رسے قاری سیب خو ماشاءاللہ در یا پشان روانی تلاوات خو ده قرآن به قاری کئی سوک با کئی قاری صاحب بل سوک نا بل غزماتیو بل غزماتیو مګری دوا کوه بار یو ځله روانې امکان مشته چې غ کې ما ته ماتی میلاو شو غزانان تییر ساته که چر تا کارو شوه بیا غ خصوصی ته مال را کوې فاتونه ټیک کم ځ کوم دا دل ته نه ټیک بار روان د د مامتتی پهنییت باې او سورت د پې همه سره ټي دا دل ته ټیک کو ته خیر خیریت دی. قد تجد سمو غنا بوله پکي چا پته نشته نو که زه غلط وام نو ته به ډېر ټیک وې جره پسي ولاره ودواره یو شي غنا او دوکسانو جد عجیزه باند غلتنی غنا عجله شیطانانی یو ستنو خپل پکلي کې ته خلک ډېر انتهایی تنگ نو یغه و دې زبابل له جمره شیطان سره لوغته ما ولا او زه به تاولم مو نه وي بګه غټ نشته نچاور پسې کوم ولارد نو بست شي زواره وشه دي نو د دیو جن مولا پتنه لګي کنه دغه مولا چې هلته دی به د زړه دی پهاتهار ځراړه عدالت شپته کال امام دوه کده تناله په عدالت د دولتي دغه اسلام نشته که قران نشته که حساب کتاب نشته او شو جوړه بنده د لپاره سمه کړه الله لپاره د سموله تر صبح دی سم نو اې کله چې قاری قران ډېر ولولي تجربه یې فکه حاصل شې نو بیا د د اجبه نرمه شي بیا دې په معناګانو کې تفکر او تدبر کوي بلکې د د قراءت تصویری و غرزي ها تصویری تلاوت دي ته وای چې معنا نه کوم معنا بدل کوي او ته چې کوم تلاوت کوي معنا یې مو کنه خون دي نه دي ځکه الفاظ غلط وي ها تلکل جننتلتی نورث من عبادنا دي ا ده معنى خطه وركه وما نزلوا الا بأمر ربك له ما بين کانا رنبک نسیا معنا ورکای ولې بوي او جلطه بل ادمانی په همیشه والی د تلاوت سره عنه د ذکارینا اد صدره اغه بیماری د زړه د زړه بیماری دوا کیس مدي یو د زړه بیمار اغه چې والونه بندي یره د زړه وال مکار لکای په زړه کې می masala ده زړه کې می سوره ده په زړه مې څه چل کیږي زړه مې خرابېږي یو دجل بیماری آغد آج یغیتا معنوی بیماری وی فجل کے میں فلانی سر حسد دے کینا دا بغض دے منافقت دے چغلی دا غیبت دے دوکدہ دیتا امراض باطنی یو وی دیدوارو علاج آغد قرآن پر تلاوت کی وَأَذْهَبَ بِالْإِدْمَانِ عَنْهُ أَذَا صَدْرِي <تصفيق> <تصفيق> و اذهب بالادمان او بوزیددنا بالادمان په همیشوالی سره اذ الصدری بیماری دړه دیو جنا یو عالم د دیوئی عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ ذکر کری علیکم بی شفائین تاسو لازم رونی سید و دا شفا سی زنا القرآن العسل یو قرآن کریم دے او دویم سے شیدی العسل فز مو تي سمع من هذا بيس شيء غبي دا شفاء له من <تصفح> <تصفح> قرانه التلاوه شي شفانا بيمار باندې وله اور ته شفاء حدیث ده ان هذا القران هو حبل الله وهو نور المبين والشفاء المانع والشفاء النافع ونجاته من اتبعه دا قران کریم د الله یو رسیدہ نور مبین ده او شفادا پدې سره الله شفاء ورکي ونجاته من اتبعه لا يعوج دکه کوګواله نشی راتلی چې ګنیدې د نېخ کړې شي دا خپل درس کتاب د قیما سورته کہف کې سوای قیما ولا تنقضي عجائبه د دې قران کریم عجائب نه ختمي ولا يخلق عن کثرت الرد زړیګینه د ډیر ویلو د وجنه بل کتاب کوځل ډیر وې کنه بل کتاب چې ډېر وی بیا په ستړه نه بشویل علاوه د قران کریم نه جدي یو ځل نه بل زلیم مزه زیات یو عالم بیمارو خیفما یو تن ورته و انی راک اليوم صالحا تهو بیمار وی نن موقته صحت ده سه لګ مزه او ورته اني قرئ عند القران نن زما سره خوکه قران لسته لشويده نو ما ته شفاه مهلاو شويده نن ز باجه د ډاکټرانو ماختانونو بارغ شي نبيامغه دوی سورته ياسين وای ور ډاکټرانو واپس کو ها چې ردی علاج ختم سورته ياسين له مونږه له راځي ډاکټر سره وای ردی سره نشته اول نو قران په علاج دم د ډاکټر به او د نن زمانه ډاکټران پینځه دا ډاکټرانو ملاته پینځه مرضو نه بدرګی راووسی هاری یو وا نو موږ سره یو استاد غوي یو لیونه ډاکټر لته نو او یا ډاکټر له دې څخه بیمار دی یا اور له وخا یا کنه وینه بیماری دیو خاچه دواې درکه موجی زه درته بیماری خو نه دواې په ته غمالم ته جلا دواې د دې بیماری لپاره دا ماکه مالوبه کچه کبه بیماری یا ډاکټر وېدا سړی لړکوې دا رلټیک نه کوي او له دې څخه ټیک نه ته ټیک وېدا په ډاکټرینه کوله دواګه ډاکټر نه درڅول وای غروغ ولا وای د بیماری داسې کوله وای خو بیمار نه تبا ده نه دان نه پینځه ځای ډاکټرانو لري چې پینځه علاج نه دي د دې وجنې په نن زمانه کې غوړې ټیسټونه مشنه او دا سونه چوکې وبابل زم کوي آ ما حوارالو ته د ډاکټرانو څه دي نه پوېږي ها سم مال د حل ګلوټي وستې رخصه طریقه وانه پوېږي نه نو کپ دې باندې پوېدل چې جِد دلته لیکل जायو دغي شربت د غظم ډاکټرانو په دې ډول غوډه لوي چې د مریض د حالات نه معلوم کې او د هغه موافق <تصفيق> ورته سو ورته ما تعبل ز ډاکټر ما بل ډاکټر له خپل او بل زمي وې تزان تباکه ابل دا وانه چې غواید د قران لا تسوک نه کوي چې که شفاده ترلاسه ملاو نم شو ثواب خو دی وشو غن او که رب تل کې یې پام ملاو نم شو نو روپي خدای زرافات نه شو غره ها سپین خوشوي نو و اذهب بالادمان عنه اذ الصدر د قران دواجه لا سکی بمارای ختمه مو قران ته ټولو کې خیر کې راځو ها پوس د عوام چې خپل خبره خبره مړوري ته خو بیا مخه تاسره د مو الله نه علاوه بل ساسره نشته یعنی دا سیکل تی غوره ده وای ته بیا مونږ نه سیکل غور درشته مو در سره والله ده دا څه وای کنه وای دا چاو نه وای چې مازر الله ده تاسو اجازه نشو ټول دنیا دې شتا شي خو بهر حال پوس د لحن خبره ذکر کوي د اللهن فاول علم الذكر اتقانه وحفظه ومعرفه باللحن من فيك اذ يجري فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري حقاني سبويه رحمه وې ته خو چې تجوید کوم خود تجوید نمخ کې راشه چې اصول د تجوید در دو خام اول چې تجوید کې نو داسې ذکر کړنی وې فاول اول علم الذکر اتقان حفظه خدا شیر داسې مزنه کوي شارحین نو دی ویلی قو نورو کتابونو نجمون او دوستازانو نزاوری دلینو داغی سرم موافقت نخوری دیسو ای اکا ما تا بتا رالو نو ما با دی شیر تسخی پس ای شیر سره را او بكم انشاءاللہ کواقتی رایات سو آیات نو فا اولو علم اذ ذکر دیو اول د قرآن علم سده دی یادول دی نا تلنجہ ټوله دې جوړ کړې کنه جوول دې یاد کو او په داغي رباوی تهجوید کمه مدرسه کې کی غلط دې کو نو بیاوی چیر تهجوید په کمه مدرسه کې وشي زمونږ استادانو به کار دې خراب کړي احفظ ثم جود یاد ک او بیا ای ٹیک کا کی گی ای دیوال کو گو گو خیلے او آخر کے باسر بیا گو رو نیغ بیکو او بیا چه نیغین نیغین بس رو با گرزی کدا سیندہ یا توسوی کمیس با التا ہوا چو مو بیا بی اسام کم کم کم نه شو د ذکر کړې اول ده اول تصحیح د حروف ولا تَسْحِيدُ حُرُوفُ لَا نُفَأَوَّلُ عِلْمِ الذِّكْرِ دَوِيَّ وَالْعِلَمْ دَقُرْآنِ اتقَانُ حِفْزِهِ حِفْزِيَادُ <تصفيق> دا سه ویله ویډه را مزه چې فاول <سؤال> علم الذکری تجوید لفظه اه اول علم د قرآن څخه شه ده تجوید د الفاظو د بیا هو معرفه تم من فی ک او په جن دل من فی ک استاد خلینا اذ کله چې دا غلطی استاد خلینا جاری کیږي غلطیو پیژنا فكن عارفا باللحن نشط پی جن دن کې بل لحن د غلطی کایما تزله د پاره چې د غلطی زایل کی غلطی د قران د پاره او پی جن چې ځان نه لری کو چې ته پی نه چې د غلطی دا علاقاته د پدشت چې د توبه په کومه طریقه اږي ماله کوفته نشته نو چې ته پیژنې نه چې په دې کې دمر دمر غلطيانه کیږي نه خو خود به غلط وینو و ما للذي لا يعرف اللحن من عذري او نشته د پاره دا غا چا جسو غلطي نه پیژني سعذر د هیڅ عذر نشته چې غویرې په غلطي نه پويګم قران کې رانه غلطي کیږي ا ځان ته به عذرونه جوړ کړي یې را په مونږ باندې وختېر ده دا عذر نه وخ در معنی صرف د قران تیر شو د غیبتونو واخ در معنی نه دته اے کچا سره پینځور په دی په لاسو کې کنه ورا په موږ وخت تیر شو وراکه په پینځور په را وتا سم شو تیر شو اغه در کول لتا یارا نه ده خو وخت به صرف د قران د پاره تیر و اګه دی ورته ورا شا یولس در کوم دې فلانې زنه یو یو سل 200 روپۍ در کوم دا غټ پانډ راواله واز ما ما سره یو سر یو سره هر څو د پاره انسان تیار دي صرف د قران د پاره په وخت تیر دي اوس دوی ټونو راځي دی وګوري وړاګان وړاګان خان الله دې خیره آیا آیا مګرو بیا د بیا داسه جنازو موسم شو فكون عارفا باللحن كما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري نشت د پاره د هغه چا چې نپی جنې غلطی سهوزر دا غلطی په ورو تفصیله و وضاحت مونږ کړه چې تعرف الاشیاء بازداده ها او بضدها تتبین الاشیاء مونږ د تجوید په ابتدا کې ویلو چې غلطی سه توې ځان بده څنګه بچ اسباب د غلطی کم دي دا غلطی اوله راضی مداغی اعادی ضرورت نشتا او د هر حرف د غلطی ذکر در د فنونيه د سخاوي کې شو چې هر حرف کې کمه کومه غلطی <سؤال> کیږي او په مخارجو کې درته شوی او په قاعده کې چې هر حرف کې کومه کومه غلطی کیږي نو هي نن سبع امامان غلطیانې کوي کنه نو موږ سوایو <سؤال> سوقبر له یو وجه له حسن امام حسن صاحب ته حسن بصري صاحبنا ځیزه مون امام غلطی کوي امام او آی الحن غلطیږي په قران کې او وقته مونز کې موز چکاينه قران غلط وای نغورته یې خروه ورسته کوي صحیح کوي خروسته کوي نه دي کوي نه درځي مون نو کم امام چې غلطي کوي ورته ملټو چون کې د دنیا کم ډېر خسړې ودا ډېر انتهائي خسړې دی دغه کم د مونیا میله دا او چادرایم میله پداتو حکمت میوله ویلي دي کنه ارته دي ويلي قران نو ورزي نو چچا ته نو ورزي نو دا غيلاج سي دي حسن بصري مولا قوله علاج دي اخروه ورستچه ورستچه نو ورزي ها ورجه زدا کوي راشه آسان كار ته نه درځ غروز ته ځګنه مزلله خوشاليګي اټکه درځینه د کیمازه غلطه خبره کړي چې نو ورځه کاوه هغه څوک نه درځ توکان دا څنګه عالم دی ګولار قران غل وای بس مو پځی کی خلق په نور څخه ماهرين لټاي غځره قران کې بس چلےږي عبد الرحم ديري لگیاو غا نه وې کوئی ګور فلانام او سې کوم د دیوالو نه جوړاي عامو دې مستري سوچ دي غا نه خندا غو ته کولا چې فلانې او سوي فلانې مستري شوفلانه هغه پورې خاندل نو ماولې غفلانه چې زمين کې ها اځه خو نه دا دی وځنه نه چې ګيري یره غافل خلکو په دین کار نیشته خلا کوئی مړ بسوک دی مخ کې شي چې صرف داسلو رکات دی چې زر زر یو کو د مون کارونه وي کپونه شوي په خبر د خلکو په دین سره کار نیشته چې چرته دام په ګیو کار شي چېر مولاته وي د غراشه ته تراز د دانندي مدرسې ته وزمو دي قاري سره د کينو چې استاد قرآن ټیک ته کنا ته غمان لز ضروري وي اړي د مياشتي او زمو ما در رسل ما شومان ميدر لکينوي اختيار ما غند در د روټي راو چې چر چرته خيرات دي د بګمنځ کې ناشته خبر در نه څوک نشي کوله تاریخ بګي جداي تراشه درزي لاس نه اونې وي دلته وایا شبا سورته <تصفح> کنا سبانه دې تمرزاې ادو کال ټایم شو درله یاد کو بده یوا م کدی یاد نکو بازار کې سفر سوا نه نس روان تا شبابچه ته خبر باندې دوی نشوي حالت موي چې یو سړی د یو فن ماهر نه ولي ور دن شيخ له غار کې خلکو ماجمان حل کو تم پکار دی چدا سیونکی لیکن از گولتا دمون مدرسی تھا دو کم کم ذہن طالبان رازی ہاں نه جانگیرن طلبان رازی دولی رازی اگر پکلی کی جماعت نشتا دائی پکلی کی مدرسا نشتا خویبانی اللہ ذہن کو لاوکڑے گارنا نظل تیرا لیگی ترس بلات شای انشاءاللہ کار بروان کرنو گیا وکاروشی وما لیلذی لا يعرف اللحن من عذری عذر لیشتا بس ہاں نوما دا غړی بیٹه میزان د قراءت درته ذکر کای چې قران خلولی قراشه چې د قران میزان درته وخیم چې د قران د تلاوت تول بسنګ کې و ان ان تحققت القراءه زيادت فيها وس اسال العون ذا القهري وان كنت او كشرت حققت الق وان انت حققت القراءه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تحقیق سردی قران لطف فحظر الزیادت وزن پکې د زیادت نو ساته ځان پکې د افراد نو ساته ایرو قران نو لیکنه تحقیق سره نو زیادت نه بزان ساته یا فی سبیل اللہ فی فاقلتم سیشو اس پدی کی اوسریت تنطویت کی معنی زیادت کی مدونہ زیادت کی تحقيق بذان دان دان ساتذ زيادتنا يَا اَيُّ غَمَّ بِي السششو هلأكم دا كمد كم دا يا كمك كم فيا أيها النبي لدي تمطيط وإجادة وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها حكذا بإرامانا فكذ زيادة کیكي ويوسأل العون ذا القهري مدد أغوار ذا أغا ذا أغا ذات نجا خاون قهار ذات زورور ذات ذات آ په هرچا قادر دی نو پدیم قادر دی چې ستاسو د حروف ټکې اودام درته ویږه ډېر قارینو ل غلط تلاوت کوي نه اللهم د دوه ل غاوډ نه قاهر دی هه په قهر باندې یختګي د تلاوت لک سکو سم کاو ادیگه بلا خیال ساته د ایم مو د مذاهب ون بنوزي د لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف من افضل البر زين الحرفه وزن کا دی حروف لرا لا تخرج هو مو باسه د ح لره عن حد وزن نه د خپل وزن د حد نه د حد نهبار کوي قف دی راغې د غټالې خپل وزن د په مراتې وګوره چې پکمه مرتبه کې د خوا او ګوره چې پکمه مرتبه کې دا غ نه ده اوګور چې پکمه مرتبه کېده. ده هر یو شیخ په حق کا فوزن حروف الذکر من افضل البر نوزن نو د حروف د قران دا ډیر لوی عبادت ده من افضل البر د لوی نویکونه دا افضل نویکونه دانی کیدا چې ته د وزن کې اا اسم بعرش کی وزن الله کم کړه واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وزنوا بالقسط واس المستقيم الاوې ذاته برابر که ویلو للمطففیفین الذین اذا اکتالو علن ناس يستوفون و اذا او وزنوهم يخسرون فاقتلک کمیعو زیادت داد شریعت ده حکم خلاف خبر دا نوقتل ده تجوید مشتاکا حروف مشتا صرف ده سبزی غونو دا تی آغا زی کتی عریقی جیر چرت زیادت رانو نوشی دیر انصاف سرا کو لکه پکېزو یو دوه درې مرجع کیځه تموا چوم شهر بس غاړه مې الله له صفای ها وراشه کنه على احد الله على 20 حکم ثابت تحقیق پولیسټو د قران کریم په تحقیق سره چې ته قران کله په تحقیق سره لولي دی کستا ارادې چې قران کریم ته استاد ما حاصل کم په تحقیق سره وحکمک په تحقیق ان استا حکم په تحقیق سره چې د قران وے رو رو وے و خپل استاد ضروري احد الله تزيد على عشر ديزه د تحقیق نو تعلیم ده ها او به پوښتنه وکنه اصل کې او تحقیق معنا ضروري وي د دې کې معنا دا ده کته چې په صحیح تعلیم باندې قرآن حاصل کوم او استازنا سی قرآن اوام نسو آیاتنا در زوایا نوی سبک سمرا اخلا لس لس آیاتنا على احد ان اللہ تزید على عشري زیادت مکو بلس وبانی او دا طریقہ کل چتا تبطو لگیدا شیر دا لس لس آیاتنا وزیادو لشم اوزما حروفم سمشوال آدامم سمشوا ذهن مم کلاوشو نبي ازيات کړه عبد الله ابن صالح واي ما په امام حمزه باندې لس لس آیاتو نو لستل پانځه لس لس بم لستل روزانا حديث کمرازي الله ابن مسعود رضی الله عنه عثمان ابن افان رضی اللہ عنو داس نور صحابہ دا اللہ پی غمبر بدید قرآن کانا یقرئوهم العشر لسنس آیتون بیورتوی نو دیب ترغی نور لسن ازدکول حتا یا تعلمو ما فیا من العمل شی آیت بیم ازدکو بیابی پی عمل مکو ای بد عمل سر ازدکولو نو چې لاس با پرش ولعمل باندې بیا به سکول بیا به نور نداء نو شیخ, شیخ علامه محمد صالح عسیمین رحمه الله هغه ذکر کړی مې دا مخکچه کوم ذکر شو اگر چې پدې کې د دې په صحت کې اختلاف د چا به صحیح وي او نه خویدہ د سلف صالحین طریقه وا چې لسلس آیاتونه به یادول نما شومان ته بکار دی چې ذهن تیز ده لسلس آیاتونه دې سکے هغه دې په حفظ کې یادای دا طریقه د صلف صالحین وا نو تدبر و گی. او تفکر ممکن کیږي او قران به صحیح طریقې سره سکیږي چې سمره ټیم باقی ده وځرد د ادغام او د اخفاء خبره کوي دا غي فرق درته ذکر کوي ويف بين اذا ما ينبغي ان تبنه سرګن ک بیا هغه احکامات لرا چې مناسب دي چې هغه سرګن سرگن کا اغی احکاماتو لرا چې مناسب دی چدا سرگن کرشی و ادغم و اخفل حرف فی غیر ما عسري ادغامو کا اخفل حرف اخفاو کا فی غیر ما عسری بغیر د سشینا دگران والینا خب آسانی طریقی ادغامو کا خب آسانی طریقی بان اقفاؤ کا زان بان حیبت او بوج مراولا وَإِنَّ الَّذِي تُخْفِيهِ لَيْسَ بِمُدْغَمٍ او بیشکا اغا حرف چی تپا داغی سر اخفا کی دنون ساکن او دا تنوین یاد میم ساکن لیسا بی خیال سا تا داغور مدغم نده کم حرف سر چی اخفا کی گیا مدغم نده و بینهما فرقن ففرقه بالیسری یو نسخد آسیدہ تاو دے کسنگره ففرقه کفعرف ها وبینهما فرق پمند دیدواړو کې فرق دی پمند سکه د ادغام او د اخفاء کې کوم سره وی دا فرق بز کم زه په جنم تا ته په جند له د قواعد رجع او توقا ته د ادغام او د اخفاء کم کم فرقونه دي ادغام کې تشدید دی په اخفاء کې تشدید نه ادغام فی الحرف اخفاء عند الحرف بين ادغام کې د اکثر بر له کی په اخفاء کې نه لګي وبينهما فرق پمن د ادغام او د اخفاء کې فرق ده نفعرفه باليسري او بيجن دلره پاسانتي اسرا زكچي لان الدين يسر دن سال يا ففرقه باليسري الذي فرقك اخف اسانتي اسرا اخفاء د ادغام د او دارنګه دا اظهار ذکر پوره تفصیلا ذکر شویو فلانو عيدها وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين